قلنا غلط الحصي في البعض لأسباب جزئية لا ينافية الجزمة بالبعض بانتفاع أسباب الغلط غرج بشارك رحمة الليلة تعليق بذي شرحنات وغرج بذي اول غره دې شارې غره ماته لاله هغه جواب د دلائل او د قسمو د جانب مقابلنا دویم غره دې هغه چې کړي و ځا په کلام دې ماتهن اول غرض دې هغه جواب د دلائل د قسمنا ترن سوفستانو توثالو ازروریات سلا درې د دلائل ویلو یو دلیل دا وی نه یو چې اعلان ود علم اغا بده یاد راغلي دې پدې کې آسانه اسما اغا اولیا سودارنګه سيادي څهمو دی کتل پدې کې غلطي راځلا نو څه کلا پدې کې غلطي واکې چي دلا معلومه دا ن اممر وجود دوی د پااره نستا ې کو نو بیاغیا راله او دا دویم پرې کو چې معلومه دا سوله چې دغه امور سدیدي یاافقاات دي ولکه په نول عمر کې و نو بیاغلل یاولې واقعې کېله فټول په متفق په دی بندې نو یا بټولو ته یو معلوې د یا به معلوې دله فک شي په ټولو ته یا ده او یا ب ټولو تطریخ معلوې ده نو اوس تفرراوي کوولې هغهطریخ معلوېږ او نروته وم او دارنگا صد لا ادريانو ایلیو تی هر کله پدی که غلطی نو معلوم دادا سی جزم او یقینا یو چا دی پارم نو راغلی. نو تی جزم نو راغلی خو معلوم اسودا سی پدی طولو شیانو کې شک دا. دویم دلیل صاحبانو دوی داویل او سی کچرتا. دویم دلیل داویل او سی کچرتا دا اعلان وادی علم و مفدل پار دیو یقینا ویی. په حقیقت د یو شی باندې نو بیا په دې کې اختلاف ناراض لاله <سؤال> په دې باندې به شی به نو سوی کېدلې خو کې اختلاف امر راغلی دا او دا رنګ په دې کې هغه پیدا سوی دي نو بیا دغه څه په دروي واره تبغو بند تبيق او کښا ول پرې کېایي ته اختلاف راغلی دا معلومه دادا وجود نقص الامر نص او عنديان یې ته معلومه دادا د وجود نقص الامر نص او لا ادريان يا ايته جو جنا جزم ندرا غلي ذکاي اختلاف پیدا س ديو فر قراي يو طرف صدا بل بلبل طرف صدا مجزم شک شکره دغه سيدريم دلیلی وي ديو هر کلا دغه نظریات انتها کې د لیسوله بدیهیات لرا نو فساد د د بدیهیات او غ فساد د نظریاتو دا علا ولا ده علا ولدين دادا چې په دې کې اختلاف راغله ده اختلاف د ارا راغله د لکافرون مږه زحط کړي وو څوک یای او باب د نظریاتو کې چې عالم قديم او څوک یای چې نه عالم حادث ده یو یو نظر ذکر کوي چې انه نه او بل بل نظر ذکر کوي چې انه متغیرن نو حاصل ده چې پدې کې پدې سره پدې یقین په وجود د حقیقت یو شی بندم راځي نو صاحب تاسو ول وجود نفس لوري نستا او یا وجود اعتقادی دا، لکه دارای دیا اندیانو د او یا شک دا، لکه دارای دیا لا ادریانو دا. دین ان راغی د دروی وارو جواب کین. د اول نا جواب دازی کرکین. دی دا غلطیات دی راغلی دا. دا. آغا لوجه دی سبب جزئیه نا راغلی ده دی مثلا د سفراوی په مزاج کې تغییر راغلی ون. لحد دیاتی دال وتلی تلیو لغلبتی سفره او دویم داواسی داغ دویم تا چې اغا یو شی دوه معلوم دلن اغا لدیو جناتی یو سبب جوزی پیدا سوی و سی اغا سبب جوزی عبارتو لگر زیدلو دی جوفی واحد نزا جوفی جوفی واحد نجوفی نه چې مجمع نور که جوفی واحد وی دی دا اغا یو جوف پاتی سوی نو جوفین گر زیدلی ل د وی و جنا د ته یو دو ګرزیدلیو نو شکل دا یو سبب جزئي پېدا اسن د دې سبب جزئي د وی جنا هغه پدې کې غلطیا واکه سول نو اوس ک دغه سبب جزئي نوي نور ټول پدې باندې متفق دي کنا نو شکل د ټولو اتفاق پدې شی باندې راغی نو وجود حقيقي ثابت څه قول دی انادیانو اندیانو باطل جزم په وجود د یو شی باندې راغی نو قول د لا ادريانو او دارنګم غیاو او دارنګم غیاو چې داګا اختلاف چې راغله یا شبهه په دې بدیهاتو کې راغله دي اغله دی و جننه ته په دې کې خفاره یا د دې لپاره وجود نفس فل امر استنه بلکې دغه اختلاف چې راغله دا او یا شبهه به کې سوی اغله دی و جناله ادم الالفه دې سره دخل خلکو مين نه وي دا مانوست تل استعمال وين ته را وجوځ خلک له سره ذکر کینه نو د دې سره یې کار تي چدویاي چ کول اعظم ده کوچ اعظم ده د دې خبره باندې خو یې سو نو له اتم له الف دي کې خلاف پیدا څاو ويل اعظم ده او چاو ویلې دا کلمات مانو شته لسیعمال ونه دې سره یې کار نو تړل نو دې hvadme وجه دي وجنه انقلاب راغلی ده دا نه چې وجود نفس الامر دی دې پاراستنه یا پدې کې خپارا غلله ده و چیرته په دې کې شي پاستا چې کول ازم دل جوز نه جوز اردم ده هیڅ څه پم نشه کار خبره ده یو سړی یی ته ځنه بثاوځ ده جوز نه ده ده ازم دل کول نه ولیکن کول څه ته ویل کېږي مجموعات اجزا وته او مجموعات اجزا او کې دغه لکې ته وڅکنه متکل مجموعه واقله متل کيسره دي ټول بدن نه واقله نو دا لویدا سره بلی دی ویل کېنه دا څه خبره ده په دې کې چیرته وژدا <وزداخل> اخفاء اختلاف پیدا سویدا شبهه پیدا سویدي لوجدي ادم الف لوجدي ادم انس لوجدي ادم اولفتنا سره د سر اغا د خلکو مینه وا نو د دې وجنه اغا د اختلاف منشم ادم الف ده، او ګرځيده او د رنګ د شبهات منشم دا او ګرځيده نو دا دلیل دي نه شي کېدلی یا دی کې خفا ده او یا فنفس القمر او خارج کې وجود نه لري نو دي دوی دا او دا دليله اغه باطل او بيزاي ده او کته اي ته په نظریاتو کې ولي اختلاف راغی نو دي د دی دې لپاره بوته چې هوجه وي چې په نظریاتو کې چې اختلاف پیدا شون اغه لوجه دي فساد ونزر نه د یو سړی نظر فاسيد نو فاسید مقدمات راوړل دي غنه نتیجې هم فاسيده راغلل نو د نظر د فساد وجنه اختلاف راغی نو دا دلیل لپاره د دینوسي کېدلای چې په دې سره نه فیدی وجود دي نفس تل امر یو وکه ځکه چې ک نظر نظریه صحیحه نو بیا چیرې مخالفت نه دراغلی لکه وګوره مګایو چې عالم حادثه څخه قدیمه نو د نظر صحیحه ولای چې دا حادثه نو چې کوم نظر نظریه صحیحه وي چیرته مخالفت نه دراغلی نو اختلاف راغلی هغه به یو سبب بجو دي ده چې هغه نظر ده نو چې دغه فساد نظر نه نو بیا دغه اختلاف له سره نو چې اختلاف را نه صاحبانو نو معلومه سهلا چې د دې په وجه باندې هغه یقینم را دي په حقیقت د یو شی باندې نفس الامر حقیقتم ثابت دي نو قول د لا ادریانم باطل ده قول دی ای باطل ده او قول دی اندیانم باطل ده تاسو ځاني شهبه چې دماغ پور سره دوی د 파را خطرې قدا اسانه دسه ډیر لږی را که ور ور ټبل کایو کې اغینا باب عندي عنادرا ونساء ورته وياتي عنادين خارج کې شانس کنه نو که اغه ویل چې ناشته نو ته خاصیت شېم له صورت یورپورې و لا دم نه او که وې مناله ځلایم ته ضرورت نه خپل بيدسمه صحه دا ور موجود ده اوس یې ده نه دندې را ونساء ته کته نظر لې هغېاتې قدنه په خارج کې شانس کنه دا نه راته په یا اعتقاد کې خلونه نظر لاله دې اعتقادنه په خارجي حقایق څه کنه کوي له چنا څه ورته ورواچو او کچیرته د سیوی او کچیرته د سیوی چې هغه ویني مناله او کوي مناله نو بیا خپل د دې هغه داوه باطله داوه د خپل داوي نثیر څو اقراري وک کنه او دا که څه لا درې روانې سن د خارجي شان منې کې شک دوی شک مدن <تكلمك> اور ته ك... ور واسه آوکه وی تسلیم وکړه نو جذمو یقیني په خلا راغې په یو شی باندې ملي ها دا د دې دغه کده بعد کده نه شي د دوی سره دلایل ضرورت نهسته ته ته څنګه ته غوښوي ته لایره ور باندې سره شي البته حدیث مبارکه من راغله د خوای په عذاب باندې چې تاسو زده مور کوی نو تاسو وګورئ دا د بیان د حکم شرعي بینګي د دي تاریخته استرلین د حکم شرعي نګي کې کدلل ورسره دا د اګه د دلیل ده خبره باندې پوهیږي کدوې ته کې ناتور کوې دي چې ناتور دا بیا خې اقناع دیلیل ده د دې طریقې استدلال کې حکم شرعي نه بیانږي له همدې دغه اشکاله يا طراح په علاوہ رحمت الله علیه باندې نه راځي خبره دار چې دلته شوفه استایل اږي چې شوفه صا واضح کې چې دا یونانی لغت ده فما ناد محب سره ده استا له په دراغلې دا په معنا دی غلط سره دا نو سوف په استا ویل کې چې علم مزخرفته چې اګله ځانه جوړ کړې سووي او دا رنگ ویل کې چې علم غلطه سو په معنا دی محبه استا په معنا دی علم دا استا په معنا دی غلطه نو معنا به شو سوف په دی اګه علم سره اساپ معنا دی غلطه د صفتا معنا تر او ته علم له غلطه مې خبره باندې پوهېصه دای چه له دغینا و اشتقاق جالي ده صفتا صفتا څه ته ویل کیږي ھذه صفتتنا دا وګړي زه اړتیا صفتا په معنا دی غلطی سره اغم د دغه لفظ استانه ده د صفتانه معقوزا سوی ده په اغا اخذ جالی سرا پر اشتقاق جالی سرا لک فلسفات ماخوذه د الفلاسفه نه فلسفه معنی د محبوین او سوف لفظه اغا په معنی د علم سره وین نو سکله معنی د درسلات محب العلوم نو د دېنه فلسقم راخې سي سي دا اغم د یو علم د فاران نوم ګرځېدلای دا نو حاصل دا چې دې سو فسا ما انه اوكد لا تسوف دا فمانه ديس بنده بعلم استاف ما نه دي غلطه نو سو فسا وي لكي جي علم الغلطه لكده دي خبره بنياديه غلطه خبره علم الغلطه فدي انديانو قوله فدي اناديانو اوكد لا ادريانو متشرده كلام دماك لا خبريده قلنا مغي ايو غلطه غلطيات حسب بعض مواردك لوجد أسباب ونا لا ينافي الجزمة أغان نوى منافي ليقين سراب البعض لأغان نور سراب بانتفاع أسباب الغلطي تكلا نفيد دغ أسباب راغلوي والاختلافات في البديه اختلافات في بديه كي أغرى غلدي لعدم الإلفي لدي وجناد لدي سراب أغنص ومحبت نوى مع نوسة الاستعمال لا فی ته یا لوجه دی خفانا خیفه په تهصور کې چې صحیح ته سوورې نه کړی ل سوو ته سوور د کلل چې د اخت خللا پیدا کي لا یاف الب دا هتا نو دا مناف نه ده له ب دا او ډېر اختلاپات لوجه وجهې فصاب د انظ لا تنافی نافغا مناف نه دي له هیت دی بعضې نظر سرا او حه خبره دا د انله طریق المنظرهې مع هم چېلار نه د مووجود بحث کوو ته سرهله دوی خاص کر لله درانو سرهلی ان هم لا یا طریف اقرار ځکهی قرار په یو معون بندې لی ی ته بهی مجهوونه چې پهې سره ته یو مجهول ثابت کېبل طریو تای به هم بلکې چې دوی دپاره اللارره د ایلاله کول د دوی له فور بندې ل یا طرریفوجی یا قرارار وکې او یخ طریق یا وس اخرارري وکم لغه م به خلاص دی او که اوسودل بیا به هم دغه مخلا اولی ووفته اسممون حمة موماها دا ن دله پاه دیغا علم موها چې غته ضایبه او زینت د عله مکلاسهي وي خولی نهغا ويلم نه اولی دي که نه اغ وعبور للی اوس مما هو حيث تقلصوا وظهور بندوين ظهور خنين كان رغم نمد علمي ولكن علم هو فو... لعلم المزخرف او اج علمي شغل دان جور سووي لئن سوف ذكر دي سوف معنا اغا په لوګته يوناني چې د علم دا حکمت او اج علم د حکمت دا استا معنا د اغا مزخرف او دا دي سوفستا استا معنا بڅسي علمي غلطن ومنه اشتقت لدينا جور سويدا په اغا و منه اشتقاط لدين جورا سویده صفصطا و اغا اشتقاط جعلی سرا کما اشتقاط الفلسفه لکا فلسفه جورا سویده لپس دی پیلا سوپنان و پیلا سوپسو تاویلی کیجی پیلا سوپنان خووست هست دکلا او دا پا معنی دی علم و دی حکمت دا او فیلا پا معنی دی محب دا و معنی دا محب حکم و اسباب العلم سلاسه دا